Невеличкий сучкуватий дядько з хитрими малоросійськими очима і обтятими на правій руці пальцями цілий день вовтузиться коло будови спільного барака для спання робітників та решток перечавленої худоби. З безпальким дядьком працює тузен таких же хитрооких всі ударники. Перші дістають пайок, дістають справно щодня. Сонце, дзвоний, молитви. Що ви в порівнянні з радістю щодня діставати пайок? Дядьки тешуть, курять цигарки, добудовують ударно спільний барак. Стоїть новий, повний запахів свіжої соснової смоли. Настав вечір, як і завжди. Було і перед тим багато вечорів, але того останнього ударний безпальки дядько – Забув у трісках свою цигарку, загорнуту вату. І як гарно горів того вечора новий барак. Як метушилися бідні ударники, підкидаючи вогонь тріски. Скільки гармидеру, скільки турбот. Але барак все одно зник. Ударники почали наново. Хитрокі дядьки тешуть далі. Жнива щороку мали свою пору, освячену святими, овіяну піснями. Цього року спізнилися. Поля злучені в один лад, люди сипані в велику череду, повзують де не де трактори, гицають по незгладжених ще межах. «Це ж моє було», – говорить дядько, вказуючи на поле зі зруйнованими межами. «За сто літ пізнаю». Повільно повзуть трактори, один по-другому, мов по черзі, псуються і відходять на сторону. Аж нева стають. Збіжжя жовкли, біліє, і починає клякати. Хитрокі дядьки курять махорку. Почекай, кольки тобі в ребра, наїсися. Нам спішити нічого, все одно від пайка не втечеш, бо дай зі шкури ліз. Зі столиці пів столиці й далі біжать накази. Хліба, давай хліб! Хліб ще на полі, у колосках лякає до землі, По полях зрає череватого вороня, від краю до краю лунають матюки. Ночами діти лущать у пелені дорогоцінне зерно і несуть голодним батькам. Україна хліба, давай хліб, телеграфні дроти, телефонні дзвінки, голосномовники й надавачі хліба! По станціях, по редакціях, по бюрах урядів цокотять машинки, вистрочують статистики, вистрочують накази, вистрочують нервово хлеба, хлеба і хлеба. Україна дала вам хлеба. Україна корчиться з голоду колгоспів, обливається потом, риє свій чорнозем і видирає землі хліб. Не хватає рук. Риплять і розвалюються трактори. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжя. Небо затягається сірою поволокою, подуває вітерець і починає посівати дрібний осінній дощик. А колгосп молотить. Коло машин гора дорогого зерна. Дощик сіє, поливає його. А дядьки курять махорку і заціплюють кулаки. Наїсися, проклятий чорти, вилізе тобі боком даремна праця, гуторять і спльовують.